Pecás Jeremiás kalandjai Hol volt, hol nem volt? Volt egyszer egy béka. Bizonyos Pecás Jeremiás. Jeremiás úr egy vízmosta a házikóban éldegélt a tóparton a boglárkák között. Víz tocsogott az előszobában és az éléskamrában is. Jeremiás úr azonban szeretett a vízben placsogni, és senki sem szitta meg érte. Még csak náthás sem lett soha.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 Még szerencse, hogy nem egy csuka támadott meg, sóhajtotta Jeremiás úr. Elveszett a kosaram meg a botom, de nem bánom. Úgysem megyek holgászni soha többé. Ragta pasztákért az ujjára és várta a barátjait. El is jöttek mind a ketten. Halat ugyan nem kaptak, de akadt más is Jeremiás úr kamrájában. Wolfgang úr az fekete foltos ünnepi mellényét viselte. Ptolemaios tanácsnok úr hozott egy egész cekker salátát. Ízletes sült hal híján egészen mást vacsoráztak. Pörkölt szöcskét katica bogár szósszal. A békák szerint nincs is ennél finomabb csemege. Szerintem viszont... Ui uh, undorító